Biologică. Între faună și floră, despărțirea e majoră. Vreau să spun că între ele sunt licheni și sunt lichele. Profesională. Văzând cum se îmbogățește prin profesiunea ei, aur negru anumește numește un loc intim la femei. Șahistică. Un adevărat șahist. Nu e bun ca familist, fiindcă mai apare drama, nu-i din lemn făcută dama. De politici. politicii Văd că și-au luat avânt purtătorii de cuvânt, puțini însă dintre ei pot să poarte și idei.